Не е добре, едноимената песен на Депеш Мод. е интересен штрих към темата за новият политически сезон. Ще се опитаме да я разгледаме обаче през призмата на трайни морални дилеми, които не са намерили смислено решаване на политическото поле. Какво вижда в ставащото професора по история на културата Александър Кьосев, добър ден! Добър ден. Смут в Централната избирателна комисия отложиха отварянето на вратите си, а, назначиха изнаредно заседание в 10.30. Днес деня започна като състезание, кое ДПС първо ще регистрира листи в Централната избирателна комисия. До сега ги наричахме условно ДПС Дуган и ДПС Певски. Сега заради запазената марка в устава, формално те ще се казват по различен начин. Демокрация, права и свободи, ново начало. Но тази битка за символа в сърцето на избирателите първа започва и ще се разгръща. Как гледате, професор Кеосев, на този процес? За първи път монолитната константа на прехода ДПС се пропука 35 години след избухването на демокрацията? Преди около 15-20 години в българск, коментарите на българския политически живот се появи един израз. И той беше дълбан дъното. Uh, може би трябваше да изчакаме с този израз, защото uh, очевидно тогава не била бедна фантазията да си представим какво може да стане uh, и до какви uh, абсурдни екстремуми може да стигне така наречения български политически живот. В момента той няма никаква политика. Няма борба за принципи, няма борба за програми, няма борба за електорат, няма борба дори за истинско и присъствие. Има нацакване с процедурни връзки и това се нарича политик. И в случая най-интересното е това, че това нацакване е за един символ, както ви казахте. Никой не може да предположира, че а, този символ ще окаже толкова важен, по-важен от всички материални активи. Uh, така, така мисля бълтиканичният български полицейски живот, той се разпадна uh, и се превърна в някакъв uh, чудовищен и срамен цирк, uh, за, но ние сме толкова обръгнали, че вече дори не забелязваме това. От време на време аз като литератор се сещам, че на нещо ми прилича и се сещам за Басилея на Достоевски и за цитатите от Басилея в Сняг на Рухан Помок. Тоест, по някакъв начин присъства нещо изключително срамно, а, почти невероятно по своята наглост а, и а, не на къде водещо. Казвате, а... казвате разпад, в който вече са загубени всякакви ориентири от типа на политически ценности, Всичко изглежда като опит за надмощия на една личност, на друга личност. Това въжи ли и за процесите в останалите партии? Може би за БСП всички виждаме, че процесите са сходни. А, кой да регистрира? А, кой е председател? А, лидера в оставка дава пълномощни на едни, а, други хора от също ръководство на тази партия казват не, това не, е, да, не трябва да е така. за политическа партия е, че това е партия, която представлява част от обществото. В случай за никакво представляване не може да става дума. Представителната демокрация е в тежка криза и така наречените партии са странни организации от полуклиенталистски тип, които играят особени игри, и притежават съответните лошове да въздействат и на институциите, и на публичното мнение. Така че аз не ги намирам вече за партии истинския смисъл на думата. Това са политически играчи от най-висок комърджийски порядък. Сега обаче и в двата случаи на БСП и на ДПС ние наблюдаваме изключвания от партията, канцелиране Добре, на ниво. Вие ме карате да се интересувам сериозно от тези неща. Не, питам да свърде, се. Важно ви е е изключена сега. Еми, че Кронелия Нинова, за да запази левицата, трябваше да напусне 5-10 години. А това въжили и за лидери в други партии, които се още не са създадени? Отказвам да разсъждавам за лидери. Те Добре. не са никакви лидери. Те са е, играчи, които пред очи се ни правят този чудовищен цирк. Сега, да попитам. А, докато сме на темата... А разцепление на, на партии, които вече не са партии, казвате Ви. Това е нещото, над което трябва да, да мислим. Смятате ли, че отделно явяване на Продължаваме промяната и Демократична България има смисъл, защото усилено се говори за сходни процеси? Аз не смятам, че това, като кажа при малко, важи за а, коалицията Продължаваме промяната и Демократична България. А, това са партии все пак, въпреки, че имат много дефекти и въпреки, че техният електорат е недоволен от различни места, от различни неща и това сериозни, все пак, това са партии с техните, да не ги начем, с техните партийни ръководства и централи, които имат програми, които имат така скажи, интереси и така нататък. А, там случай е друг. А, там обаче има и много голяма дребнавост и отсъствие на обща картина, и а, освен това незнание, какво се прави, и, и ако получи такова разпадане, който вероятно може би. Аз, аз съм, съм напуснал този а, вид политически живот и не мога да кажа отвътре, Но ако ще получи такова разпадане, резултата ще бъде катастрофален. Във всеки случай това е, е с разпадането в БСП и особено в ДСБ, Движението за права и Тоест, казвате, има разлика все пак и, и не всички партии са на това клиенталистко ниво, ако съм ви разбрава правилно, а, като това, което беше постигнато в а, а, партийни структури като ДПС и БСП. ДП ДБ не са на клиентелиско ниво, се вижда просто око, те нямат клиенталистка мрежа. Сега, единствените за сега обаче монолитни политически формации от парламента, парламентарно представените остават ГЕРБ и Възраждане. Вие допускате ли коалиция между тях, защото ние станахме свидетели на техни съвместни действия, включително и в антиевропейска посока? Гласуването на поправките на Възраждане в училищния закон, те възмотиха европейските институции като следващи да. наръчника да, на Кремал? Кран... ГЕРБ ще вкара теже кастогол гласуване. А, много е вероятно да се го поспали и да се го направили от недобре обмислено. И сега а, сигурно дълбоко се жаляват, защото а, международните загуби, които търпят са големи, а и вероятно електоратът им не е щастлив от, от това нещо. Така че силно прозивам, че второ подобно гласуване от страна Агент няма да има. Но наистина на българският така наречен политически живот е толкова неочакван, толкова абсурден и толкова гротескен, че е, нищо чудно да се получи ситуация, в която да има нов временен съюз между ГЕРБ и Възраждане. Всеки случай между ГЕРБ и Възраждане не може да има истинска коалиция по една много проста причина. Възраждане има много силна привидна националистическа идеология и а, още по-силни еднозначни руски интереси зад себе си. Докато Герд няма никаква идеология, това е известно, а, и представлява една огромна, а, да речем, партийна, но и клиенталистка структура, а, когато в международ, международен план се опитва да лавира между изтока и запада, между Европейския съюз и Русия шанс за истинска коалиция между тях няма и не може да има. Още повече Кусадин куз... Кусадин не знае много добре, че няма никакъв интерес да направи такава коалиция, защото това ще донесе вреда на неговата партия. Случа. А да не говорим, че ще донесе вреда и на ГЕП. Тоест, има двойна вреда. Тоест не допускате повторение на модела, с който Герб управляваше с различни вариации на Обединени Да, Ако ситуацията се движи по предвидими рациони, е, с предвидими рационални мотиви, такава коалиция не би трябвало да има. Но ситуацията е толкова абсурдна, тя е такъв цирк, както казах, че всичко е възможно. Сега, питам се, аз се връщам на темата за. А, Изключването, чистката. Може ли да се говори за процеси на очистване в морален смисъл на българския политически живот, с това, което виждаме, въпреки че го определя. Вярва се иглте с мен. А, а, не, а, просто тъп, се в какво очистване след като лицето на Певски е по всички телевизии и а, в момента в който някой казва срещу него, той получава прокурорска проверка и направил някакви силови заплахи. Тоест... Това ли наричаме ние очистване? А, този човек, също гото имаше масови демонстрации през 2014 година, сега е най-силен човек в да държавата. Аз не знам как това може да се нарече от Въпрос е, въпрос е. Дали а, този, този елемент на а, разпад в клиентелистски структури а, може да има някак си оздравяващ ефект върху включително избирателите и хората, които искат да бъдат граждани, от които нещо зависи? Не разбрах въпроса. Дали тези процеси на разпад, които ние виждаме, няма да събудят гражданите и те да видят това, което и вие виждате? Или, да, очевидно, може би най-страшното нещо е отсъствието на гражданската енергия, привикването с абсурда и усещането за безнадежност и резигнация, което е всички нас. И коментарите на всичките процеси сякаш са, са нормални. Но иначе те биха могли и дори да се стабилизират, този така разпад да се превърне в нещо обичайно. Ако политиката стане а, шахматна игра на, на процедурни връзки, както е в момента, кой ще се регистрира пръв, mm -hmm. а, или кой има право да регистрира листите, ако тя се превърне в такова нещо, тя вече не е политика, тя са някакви такива игрички. Какво според вас да, може да, да се направи? за да бъдат стабилни. Да, така е. Но какво според вас може да се направи, за да не се случи а, тази, а, как да кажа, мрачна перспектива за вечна процедурна игра и клиентелиски не просто мрежи, но и да, силови ръце отгоре? Социалната църка не на така дълбоко, че аз не виждам кръткосочно решение. А, никакво кръткосочно решение, нито един гениален лидер не може да изведе а, ситуацията от главата, в която тя се намира. Uh, и единственото, което остава е да заложим на културни образователни политики, но сай, впрочвам, също изискват политическа воля, също изискват енергия, пари и какво ли не още и най-вече изискват това, което се нарича на хубав български язик, устойчивост uh, и дългострайност във времето. За да има резултат от културните и образователни политики, те трябва да бъдат дългосрочни, за тях трябва да стоят няколко правителства, за това трябва да има воля. Т.е. малко е затворен кръга, но все пак се надявам, че именно дългосрочните усилия имат шанс. Краткосрочните усилия нямат шанс. А ако не се замислим, вие казахте, че преди там 20 години сме си мислили, че дълбаем да дъното, а сега също имаме това усещане. Докъде може да стигнем след 20? Или даже след май? ако си представим, че няма дъно, има тиня, можем да продължаваме да се движим надолу в тинята. И това е вика, по-страшно усещане, отколкото ако стигнеш до някакво твърдо гранитно дъно, от което може да се отплъснеш. Аз не знам дали вече има дъно. Както знаем, има разпаднати държави, да не цитирам държави като Сомалия да не ги дам за пример, те показват, че тази ситуация може да положи произволно дълго. Да, и перспективата пропаднала държава не е нещо, за което мечтаем. Много ви благодаря, професор Александър Кеосев, анализ на политическите тенденции в момента и моралните дилеми пред всеки от нас като гражданин и избирател.